1943. május 17. 7 óra 00 perc. Derringer majdnem fölrobbant. Craig herimen először nem hajlandó elárulni neki, mi lesz a cél, aztán nem engedélyezi, hogy bemenjen az eligazító terembe. A parancsnok biztonsági szempontokkal indokolta mindezt. Mi a fenét gondolnak ezek róla? Mi ő, náci kém? Ha azt hiszik, hogy vele így bánhatnak, hát tévednek, neki az a dolga, hogy a széltől is óvja a Memphis Bell személyzetét, és meg is fogja tenni. Maga megőrült, – Bréma az egyik legerősebben védett német város! – ordított rá az eligazított teremből érkező krék harriman aki a sártengerbe rakott pallókon lépkedett feléje. Bruce kiudvarolta az egyik fiatal tisztből, hogy mi a mai bevetés célpontja, és miután első rémületéből felocsudott, elindult, hogy megkeresse heriment. Letőlik őket az égről! A Memphisvel ki kell ebből hagynia! – Nem! felelte Harriman pillanatnyi habozás nélkül. – Nekem szükségem van ezekre az emberekre, könyörgött Bruce. – Rajtuk múlik az egész reklámügy. – Parancsom van rá, hogy minden gépet elindítsak, ami csak rendelkezésemre áll. – Craig, de hát megegyeztünk! – próbálta Bruce Heriment az előző napi beszélgetésükre emlékeztetni. – Beleegyezett, hogy a legközelebbi tejkihordásra küldi a belt. – Semmibe se egyeztem bele válaszolta Harriman szokott szűkszavú modorában. – Az egész bázis azt reméli, hogy ezeknek a fiúknak sikerül. Washington számít rájuk. Ha be kell dobni a Roosevelt nevét, hát Bruce azt is megteszi. – Ezredes, értse meg! Minden hadrafogható személyzet elindul a bevetésre. Nincs min vitatkozni. Harriman átlépett egy távolabbi pallóra, csak hogy minél messzebbre kerüljön diringer Egyedül akart lenni. Ki kell agyalnia valamit, amit az eligazítás után mondhat az embereknek. Már túl vannak az eligazítás felén, harminc perc múlva ott kell állnia szemtől szembe velük. Bruce azonban elébe került, visszafordult hozzá. Craig, mondta rá beszélő. Ha összefogunk, mi ketten el tudjuk érni, hogy a belki maradjon ebből. Maga beszél a főparancsnoksággal, én meg Washingtonnal. Megígértem Iker tábornoknak, hogy a mai bevetésre 24 repülőgépet küldök. Tegnap egy gépet elvesztettem. A Memphis repülnie kell. Harriman meg sem állt. Mentébe vetette oda a döntését Derringernek. Egyenletes ütembe lépkedett a szükségjárdán. A parlók egyre mélyebben a sárba. Harrimanben minden megtestesült, amit Bruce a seregben gyűlölt. Hatalomvágyó, érzéketlen, kiszámíthatatlan fráter. Bruce úgy tudta, egyetlen barátja sincs a bázison. Az este is csak közvetlen beosztottaival ült a táncmulatságon, olyan képpel, mintha temetésen venne részt. Ha legalább néhány emberével személyes, emberi kapcsolata lenne, nem küldeni őket brémába olyan könnyedén. Bruce elképzelte, ahogy Luke Sinclair, Valkozlovski, meg az a gyufafejű szeplős rádiós Danny-nek hívják, Alig néhány óra múlva elpusztult Németország fölött, és a legszívesebben belevágott volna Harryman finom meccésű vasmerev képébe. Magának tök mindegy, hogy azok az emberek életben maradnak-e, vagy megdöglenek, mi? Támat neki. Magának csak a gépek fontosak, hogy meglegyen a kvótája, a statisztika. Frig Harriman megtorpant. fordult és villámló szemmel nézett Bruce-ra. Ezredes, itt én vagyok a parancsnok. Én pedig már döntöttem. Embertelen és felelőtlen a döntése, és rajta leszek, hogy ezt mindenki megtudja. Elsősorban ékörtárnok. Várta rá, Bruce, aztán gyors léptekkel elindult telefont keresni. Harry-menne nem lehetett beszélni, de bruce barátai vannak Washingtonba. Akkor is megakadályozza, hogy a belt bevetésre küldjék, ha a pályája végét jelenti. A sereg egy nagy rakás szar. Döhöngött magába, miközben lestoppolt egy jeepet. Még jó, hogy nekem csak a reklámügyekkel van dolgom. Ez a célunk pontosan itt, mondta a parancsnok helyettes szárazon, tárgyilagosan. Az eligazító teremben csönd volt. A mennyezetvilágítás gyenge fényébe füst gomolygott. Szinte az egész terem fújta. A vetítővásznon bréma külső kerületeit láthatták, kinagyított felvételem. Szögletes épület, nincs más ilyen a környéken, el sem lehet téveszteni. Kamstok mutató pálcájával megkopogtatta a szögletes, szürke épület képét, aztán a pálca vége az épület környezetére siklott. Jól vészik az agyukba, itt keletre a vasúti sinek, éjszakra pedig ez a derékszögbe húzódó építmény. Ez kórház, mellette lakóházak, ez itt egy iskola, ez meg egy játszótér. Óriási, gondolta Bal. Szóval, ha a bombák nem találják el a Falkenwolf gyárat, akkor betegekre meg kölykökre esnek. <gül> Jó érzés volt tudni, hogy nem ő a vezérgép bombázó tisztje. A Huzatos Város lesz a vezérgép. Amikor a Huzatos Város bombázó tisztje megnyomja a kioldó gombot, akkor kell oldaniuk nekik a többi gép bombázó tisztjeinek is. De azért volt feszült figyelemmel meredt a célpont fotójára. Próbálta a legkisebb részletet is az emlékezetébe vésni. Ki tudja, mi történik majd bréma fölött. Mindenre fel kell készülni. A támadást két hullámba hajtjuk végre, harcalakzatban. Egy-egy hullám három-három osztályból áll. A az első hullám vezérosztálya, tehát elől. Középpen repülünk. Minden gép maximális terheléssel indul. 8 250 kilós vagy 4 500 kilós bombával. Fél a vol melletti széken mélyen aludt. Feje a mellére csuklott, egyenletesen lélegzett. Egyszer horkolni is kezdett volna, de vol oldalba lögte, és a horkolás abba maradt. Vol a saját jegyzeteink kívül a phil érintő érintő tudnivalókat is felirogatta. Amint elérték a partot, P-47-es Thunderboltok is csatlakoznak önökhöz vadászkíséretként, és maradnak, amíg az üzemanyaguk engedi. Ide fognak visszatérni. A parancsnok helyettes a Hollandia és Németország északi partvidéke mentén hosszan elnyúló szigetek legkeletebre eső tagjára mutatott a pálcával. Hazafelé a vadászok az északi tenger fölött fognak ismét csatlakozni önökhöz. A P47-esek benzintankjából arra nem telt, hogy egészen a célig kísérhessék a bombázókat. Egy ponton vissza kellett fordulniuk valamelyik angliai repülőtérre tankolni, majd újra felszálltak és elébe repültek a hazatérő B-17-eseknek. A bombázó gépek személyzete nagyon szerette az őket védő vadászpilótákat, és rettegtek a pillanattól, amikor a vadászoknak vissza kellett fordulniuk. Arra kell számítanunk, hogy a brémai körzetben mintegy 270 FV-190-est és ML-210-est emelnek a levegőbe, így hát mozgalmas lesz a légtér. Brémák és Wilhelmshafent ezen kívül körülbelül 200 légvédelmi üteg is védi, és a légvédelmi tüzérek nagyon pontosan céloznak. Ezért kérem, hogy az egész bevetés alatt hordják a légvédelmi sisakot és a zekét. Mindjárt egyetértettek abban, hogy a légvédelmi tüzesség a vadászgépeknél is veszedelmesebb. Igaz, hogy az apró fokk, és a messzersmittek körbecikázták a nehézkes B-17-eseket, de rájuk legalább lőhettek. A légvédelmi tüzérek ellen semmit sem tehetnek, csak remélhették, hogy mellé találnak. Az eligazítás ezután az időjárásra és az alakzatokra vonatkozó tájékoztatással folytatódott. A lövészek eközben a személyi felszereléstárba mentek, hogy felkészüljenek. – Olyan szépet álmodtam, Vergyókám! mondta Rasker, miközben beléptek a terembe. Besétálok a szállásra, nézek, mint a moziba. Mit gondolsz, kihever az ágyamon? Betty Grabo. A te, koszos ágy nem üttő, Rasker, még Frankenisten mennyasszonya is elundorodna. Már pedig ott volt, tök pucéran, és bomba jó nő volt. Bepattantam mellé, a karomba kaptam. A nő meg lesmárolt, és átkulcsolt azzal a klasz hosszú combjaival. És mit gondolsz, mi történt azután? Felébredtél, tippelt Ez az. felébredtem, bolintott Raskol bánatosan. Levetkőztek és kezdték magukra szedni a sok rétegű hajózó holmit. Minden rétegre szükség lesz. A cél fölött fagypont körül járt a hőmérséklet. Először is hosszú alsót húztak. Harsány kék, fűthető kezeslábas került föléje. Lélekmelegítőnek becézték. Hosszú vezeték lógott ki belőle, a repülőgép belső falán lévő konnektorba lehetett becsatlakoztatni. A lélek melegítő ilyen jól működött, kivéve ha valaki túlságosan beleizzett, mert akkor rövid záratot okozott. Bevizelni se volt tanácsos benne. Következett a gyapjúval bélelt vastag bőrnadrág, aztán a széles, prémgalléros bőrhajózó zseke. Egyesek, például Raskral is ráfestették a hátára a gépük nevét. A lábukra gyapjúbélésű vastagbőr hajózó csizmát húztak. A csizma is fűthető volt, dugaszokkal s vezetékekkel kapcsolódott a lélek melegítőhöz. A kezükre ormótlan vastag kesztyű került. Borzasztóan ügyetlen viselet, de ha a lövész puszta kézzel nyúlna a puskájához, az újai úgy ragadnának hozzá, mint a mélyhűtőből éppen kivett fém jégkockatartóhoz. Többeknek ment már rá az ujja a kísérletre. A nyakuk köré gyapjus állat kanyalítottak és a nyakukba akasztották a mikrofont is. Végül a bőrfejvédőt húzták a fejükre, hátukra dobták az ejtőernyőt, a mellükre meg a sárga mentő mellény lógott. A mentő mellény melyi vesztnek nevezték, mert felfújva erősen emlékeztetett a népszerű szexbomba terjedelmes dudáira. Miközben a jéger alsót húzta, play dúdolgatott. dolgatott. A jégergatya valaha fehér volt, de az az idő már rég elmúlt. Kabalából sosem mostaki. aki. Cilinderem felteszem, dúzza az ing mellemen, rögtön kész a klak, Kézelőm gomb villan, Körmön fényesen csillan, Jó szabott a frak. Na tessék, Mondta Rasko, Az ember szabású sípláda. Az eligazított teremben A bőrzekék szaza érzett. Kellemes meleg volt, A termet bemelegítette a 120 gond terhelt fiatalemberteste. Most mindenki csendbe várta, hogy a parancsnok beszélni kezdjen. Craig men nem tudta, mit is mondhatna. Boldogan cserélt volna helyet bármelyikükkel. Valamikor decemberben részt vett egy bevetésem. Sokkal jobb volt, mint a földön izgulni és várni a hazatérőket, de tábornok nagyon megkérte, hogy ne repüljön többé. A légierő erő nem engedheti meg magának, hogy elveszítsek Craig ment. A mai nappal lehetőséget kaptunk arra, hogy igazából labdába rúghassunk a háború menetelét illetően, kezdte az ezredes. Nyugodtan beszélt, kényszerítette magát, hogy az emberek szemébe nézze. Csak ő látná így? Vagy ezek a fiúk tényleg napról napra fiatalabbak? Eszébe jutott, hogy a személyzetek között legalább egy olyan is van, amelyiknek ez lesz az első bevetése. Anyámért, hazámért. Ez a neve a gépüknek. Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik. a többit pedig bízzuk Istenre. Ha szerencsénk lesz, hamarosan túl leszünk ezen az egészen, és hazamehetünk a családunkhoz. Feszült figyelemmel hallgatták, szinte itták a szavait. Craig Harriman a legszívesebben azt mondta volna nekik. Nem tudok többet én sem, mint ti. Nekem sem ad válasz senki semmire. – Nekem is olyan ez, mintha műszerek nélkül csupán a fenekem után kellene repülnem. Gondolatban ott leszek veletek. Egy perc nyugtom nem lesz, amíg vissza nem tértek. – Mivel is vádolta Bruce Dringer, Hogy csak a statisztika érdekli? – Mindannyian. Kivétel nélkül. – Tette hozzá, és nagyon komolyan gondolta, amit mondott. – Az eligazításnak vége. – Ugyanebben a pillanatban Bruce Dringer. Harriman irodájában ordítozott a telefonba. – Maga a hatodik, akivel beszélek, és kétszer megszakadt a vonal is. tábornokot akarom. Most, rögtön, vagy azonnal közölje a nevét őrmester. A vonal túlsó végén az alig hallható hang olyasmit mondott, hogy várjon. A kapcsolat Piner gyalázatos volt, a telefon rémesen recsegett. Bruce csak minden harmadik szót értett. – Jó, tartom, mondta gyanakodva de ha megint megszakítja! Besen fejezhette a mondatot, égtelen recsegésropogás, majd hirtelen síri csend. Dütő tartékozva kezdte ütögetni a villát. – Haló, hallo! üvöltötte. Csend. Megint szép kapcsolták. 0, 3, alacsony szintű felhőzetre számíthatnak, a látás másfél-három kilométer. Olvasta a legfrissebb meteorológiai jelentést a testes kopaszodó navigátor. A navigátorok a terem előső részébe gyűltek külön eligazításra. Hátul a másodpilóták és a bombázó tisztek vették át sorba a bevetésre vonatkozó részletesebb információlapot. papírra nyomták, ha ellenséges terület fölött ki kell ugraniuk, az utasítás szerint az infólapot meg kell lenni. Eddig megúsztuk, mondta wallook és figyelte, hogyan vágát fél a termen a navigátorokhoz. Az általános eligazítást Phil mélyen átaludta, de most már éber volt. Wall látta, hogy figyelmesen szemléli a kivetített diagramokat, és elgondolkodva jegyezget. Azt azonban Wall nem láthatta, milyen kétségbeesetten igyekszik Phil ébren maradni. Életében nem volt még ilyen álmos, de nincs mese, most nem lehet aludni. Így azután ahányszor úgy érezte lecsukódik a szeme, az iránytűje hegyes végét mélyen belenyomta az alsó karjába. Az éles fájdalom felfelrihasztotta. Szörnyen fáj, és lehet, hogy beszerez egy vérmérgezést, de nem alszik el. Végeztünk, mindjárt hullák vagyunk, tört ki Raskal, amikor danny megtudták, hogy blémába mennek. Kuss, Raskal, szólt ingerültem völcs. Te kussolj, völcsó! A szűz szóval, mintha arcú csapta volna völcs. A fiú mély lélegzetet vett, hogy most aztán odavágja vágja Raskának. Szó, sincs már szüzességről! de a szó bennedekett. Megígérte fésznek, hogy nem dicsekszik el azzal, ami az éjjel történt, és meg akarta tartani a szavát. Akkor is, ha aligha alig, ha nem életük végéig piszkálni fogja. Szűnjetek meg! Mordult rájuk Eugene. Egyetlen gyippen zsúfolottak. Eugene, Danny, Jack, Clay, Rascal és Verge. Várták a négy tisztet. Clay, hogy állnak ma a tétek szerinted? kérdezte Eugene, és megmarkolta a szent Antal érmet. Hát, telepakolnak bombával, így aztán harminc az egyhez, hogy el se tudunk emelkedni, hanem már a földön felrobbanunk. Dörmögtek légyteli szájas déli szólásával. Aztán a nácik ránkemelik az összes vadászukat, amijük csak van, ezért öt az egyhez, hogy nem jutunk el brémáig. Amíg a légvédelmet is figyelembe veszük, a francba a hülye részletekkel, fölmet rácsek. mennyi esélyünk van? Lényegében megette a fene. Clay megvonta a vállát. A dologról beszélni sem érdemes. Vidor, Luke kutyája rohant hozzájuk, körül Luke látta a dzsippet. Jönnek a tisztek. A fiúk igyekeztek kihúzni magukat. Elhallgattak és olyan pofát vágtak, mintha rémesen örülnének, hogy brémába repülhetnek. Völcs a tisztek képét vizslatta, de nem tudott leolvasni róluk semmit. Luke, mint mindig, most is vigyorgott és a kutyáját simogatta. Denész vonásait, mintha kőből faragták volna, de ez sem szokatlan. Volánné mi aggodalom látszott, de mikor nem aggódik volna, vagy legalábbis úgy néz ki. Fél szeme vörös volt, az arca sápadt, ahogy felhúzta magát a dzsibbe, remegett a keze. Egyik tiszt sem szólt egy hangot se. Robogtak a reptér széli úton a gépük felé. Claire rázendített a csodás kis grészre, és vele üvöltöttek a többiek is hangja igazából csak lének volt, de azért rá lehetett ismerni a dallamra. Csodás kis Grace a hangod elére, megmentettél, te drága! Az út mentén mindenfelé fegyvermesterek nyüzsögtek, rakták a bombákat a repülőgépekbe. Szerelők üzemanyagot töltöttek, végezték a gépeken az utolsó ellenőrzéseket. Jippek, bombaszállító utánfutók és vontatók lepték el az utat. Bármennyire be volt is gyulladva a bevetéstől, az ember mégis érzett valami csiklandósan kellemes izgalmat is. Megáll az ész, én a kegér, te lettél szemem világa. Istenem, milyen szép is ez a repülőgép, gondolta Danny, mikor a jeep a Memphis-bel elé farolt. Mindig újra meglepte, hogyan lehet a gép kívülről olyan imponálóan óriási, amikor belül alig férnek el benne. A súlya harminc tonna, a szárnyának harminc méter a festávja. Négy hatalmas motorja van, kettő jobbra, kettő meg balra a szárnyon. Fölül olajzöldre, alul szürkére festették, de a légcsavartólak végének élénk sárgáján felvidul az ember szeme. A gépóra plexi. Közvetlenül mögötte a törzsön ott pompázik a hosszú combú, fürdőruhás leányzó, telefonkagylót szorít a fülére. Mellett a 24 kis fehér bomba jel. A bel teljesített bevetéseit mutatja. Alattuk a hét apró horok kereszt tanúsítja, a személyzet hét ellenséges vadászgépet lőtt le. Kettő Eugenie, kettő Clayie, egy meg egy Rascal, Verge és Jack műve. A négy tiszt az orr oldalán lévő ajtón mászott be, a lövészek hátra a törzsajtóhoz igyekeztek. A pilóta fülkében Luke volt az első. Elhelyezkedett a jobb ülésben, bedugta a dugókat, rákapcsolódott az egymás köztire, a fedélzeti telefonrendszerre. A műszerfalon több tucatnyi műszerlap és kapcsoló, de folytatódnak a sorai két oldalt, jobbra és balra, a pilóta falán a parancsnok és a másodpilóta oldalablaka alatt is. A két pilóta ülés között dobozszerű tartóból állnak ki a motorok működését szabázó indítókapcsolók és gázkarok. Mellettük jobbra-balra lent a kormányerőt segítő kiegyensúlyozó kerekek és az oldalkormánypedálok, meg a magassági és a csűrlő kormányzás feladatát ellátó két botkormány. Előre a hatalmas szélvédőn átnyílik kilátás, de a pilóták feje fölötti tetőablakon át a gép fölé, az égre is jól ki lehetett látni. Luke lenyomta a gége mikrofon adógombját és beleszólt az egymás köztibe. – Aki kész, jelentsem! – Vol és fél is elfoglalták előket az or alsó részébe, előkészítették a berendezéseket, rákapcsolódtak az egymás köztére. Itt volt a repülőgépen a legtöbb hely. Egy átlagos magasságú ember csak nem kényelmesen állhatott, anélkül, hogy beverné a fejét. Itt a repülőgép orrának legelején volt a nyolcadik légi hadsereg titkos fegyvere, a Norden bomba célzó készülé. Automatikusan számoltak ki a bomba pontos helyét a repülőgép sebessége, a bombák súlya és a barometrikus nyomás, a szélsebesség és az elsodrás figyelembe vételével. 4 perccel azelőtt, hogy elérnék a célt, a bombázás indítópontján a pilóta átadja a gép irányítását a bombázó tisztnek. A 4 perc alatt a bombázó tiszt vezeti a gépet a bombacélzó készülék segítségével. Vol Kozlovski kis, kényelmetlen csapó széken ült a célzókészüléknél. A jobb oldali falon volt a bombázó műszerfal. Közvetlenül a műszerek fölött pedig egy 30 milliméteres géppuska. Amikor nem volt elfoglalva a célzókészülékkel, vol a géppuskát kezelte. A bal oldalon előtte ott volt még néhány műszer, például a bombatérajtó zárt, nyitott állapotának ellenőrzésére, meg a bomba kioldó gomb is. A kioldó volt egy biztosítósapka, mint a pisztolyok biztosítása, nehogy a bombákat valaki véletlenül kioldhassa. Bombázót is jelentek, mondta Wall, és szeretetteljesen megsimogatta a célzó készüléket. Phil kicsit hátrébbült egy a gépfarából kinyúló kis íróasztallapnál. A lap fölött és mögötte volt a felszerelés. A rádió iránytű vevőberendezése, elsodródásmérő, mérő, hangológombok. Fél feje fölött kifelé domborodó kis üvegfélgöm arra az esetre, ha a navigátornak a csillagok után kellene tájékozódnia. Fél gondosan kirakta az asztallapra a munkaeszközeit. Ceruzákat, logarléceket, térképeket, az infólapokat és a fedélzeti naplót. Bedugta a csatlakozó dugóját és kipróbálta a mikrofont. Navigátor, jelentek! Az alsó orrfülkéből néhány lépcső vitt fel a közvetlenül a pilóta fülke mögött lévő lövésztoronyba. Völcs birodalmába. A lövésztornot borító plexiből két nagy tűzerejű, 50 mm-es géppuska csöve merett ki. A forgótorony mozgását kézzel lehetett vezérelni. A lövész egyidejűleg célzott és tüzelt is a géppuskával. – Felső torony, jelentek? – mondta Völcs. Ezekben a percekben a teljes személyzet lázasan tevékenykedett. Most senki sem hülyéskedett. Noha tudták, hogy a földi személyzet mindent alaposan ellenőrzött, a hajózó személyzet minden egyes tagja maga is ellenőrizte, ami rá volt bízva. Semmit sem lehetett a véletlen szerencsére bízni. Közvetlenül a felső lövésztorony mögött volt a bombatér. A fenekén nyíló ajtaja fölött nyolc olajzöld-sárga jelzésekkel ellátott, puffog bomba függött, négy-négy a jobb és bal oldalon. A bombatér oldalán húzódó, nagyon keskeny függő inkább csak a szélesebb acélsodrönyön lehetett átjutni a felső lövésztoronyból a rádiós fülkébe. A fülkében Dani otthonosan érezte magát. Kicsi, de teljesen az övé. Baloldalt elől, a gép falára, az egyik törstartóra csavarozták kis asztallapját. Azon álltak Dani rádióadóvevői, áramátalakítói, meg a morzekót kulcs. Volt még több berendezés is, azokat a jobb oldalon erősítették a törzs A fülkében mindkét oldalt volt egy-egy kis ablak. A feje fölötti nyíláson át egy 50 mm-es géppuska csőve meredt az égre. Denis géppuskája. Rádiós jelentek, mondta a mikrofonba, aztán kinyitotta a rádiós naplót és felírta az új oldal tetejére. Dátum 1943, május 17. Cél Németország, Bréma. A rádiós fülke mögötti szűk térben volt az alsó, gömb alakú lövésztorony működtető szerkezete. Maga a gömbtorony, alumíniumvázú plexigöm, a repülőgép hasa alatt ki. Rászkál térdelt benne, a lőszer készletét ellenőrizte. Meg kellett győződnie róla, hogy a hevederek akadálytalanul siklanak le a toronyba. Ha valami elakad, úgy ül ebbe a gömbbe, mint egy céltábla piros középpontja. – Gömtorony jelentek! – a repülőgép törzse hátrafelé keskenyedett. A két oldalsó lövésznek Jacknek és Eugenenek annyi helyük sem volt, hogy egymásnak vetve a hátukat állhassanak a géppuskáiknál. Csak egymás mellett fértek el. Meleg helyzetekben gyakran elkerülhetetlenül egymásba ütköztek. – Jobb oldalsó lövész jelentek – mondta Eugene is, és végigvizslatta a földön fekvő lőszeres ládákból előkígyózó hosszú, rézlövedékekből álló övet – amelyet a mennyezetre, majd onnan egy tartóhorgonát visszavezettek le Júcsin nagy tűzerejű, 50 mm-es géppuskájába. Jack megsimogatta a géppuskáját, Mónának szólította, de hogy miért, azt egyikük sem tudta. Jack felesége bombanő volt, ráillett volna a Mónanép, de őt Peccinek hívták. Jack feleségének, meg a két gyerekének a képe ott volt a törzsfalon a lövészállásban. A fiúk képtelenek voltak megérteni, hogyan mehetett feleségül egy ilyen pompás hölgy ehhez az örökké morgó medvéhez. Mindig írjálték érte egy kicsit. Nehéz lehetett volna eldönteni, melyik a repülőgép legveszélyesebb helye, a gömtorony vagy a farok lövészé. A gömb még egy olyan apró embernek is, mint raszka, lehetetlenül szűk volt, és a bezártság elviselhetetlen érzését keltette. De a gömptoronnyal forogni lehetett, és a német vadászok általában nem alulról támadtak, így végeredményben mégis az egyik legbiztonságosabb pont volt a gömptoron. Így aztán aligha ha nem mégis a faroklövésznek jutott a legrosszabb. Clay a géppuskáj előtt térdelt. Ha nem kellett lőnie, a faroklövész rákuporodhatott egy kisülésre, de az 50 mm-es Ikergéppuskát csak térdelve tudta kezelni. Clay széles épp hogy elfért a törzs elkeskenedett végébe, a fejem meg abba az üvegdobozban, amelyből kitűnően láthatta a mögöttük repülő többi gépet, de azt is, amikor a náci vadászok lecsaptak rá, hogy miszlik belőjék. A farokban az ember hétvét görnyedt, veszélyes hely volt, és nagyon magányos. A farok lövésznek szinte semmi kapcsolata a személyzet többi tagjával, de Clay mi nem búsult ezen. Furcsa módon még szeretett is itt hátul lenni. Itt azután kedvére kiénekelhette magát. – Paroklövész lövész jelentek, mondta be a mikrofonba, és már is dúdolni kezdett. Csináljuk vissza az egészet! – szent. alakítók, kezdte Denisz, és figyelmesen szemléte az ellenőrző listát, habár tudta betéve oda-vissza. Be vannak? Áramfejlesztők. Ki vannak? kell így felelnem Denisnek, akár egy taknyos iskolás kölyöknek a szorzó táblából, gondolta Lu miközben sorra ellenőrizte a műszereket és a berendezéseket egyiket a másik után. – Hurrá! – Üzemanyag szivatjuk! Be vannak! Vörcs lejött a lépcsőn a felsőtoronyból, és a két pilóta közti gázkartartó mögé lekoparodott. Felszállás közben ez a helye. Vörcs nem csak felsőtoronylövész, hanem fedélzeti mérnök is. Az ő dolga ügyelni, hogy a repülés közben műszaki szempontból minden rendbe menjen a gépen. A bellel szerencsére nem volt soha semmi nagyobb gond. Az a motorleállás Szent Nazarin fölött az utolsó bevetése az volt tulajdonképpen az egyetlen nagyobb baj, ami előfordult velük. Az se volt igazán veszélyes, mert a repülő erőd a három motorral, sőt kettővel is. Mondják, hogy egyetlen motorral is képes a levegőbe maradni, de azt azért senki sem szeretné kipróbálni. Jó! mondta Dennis, és az utolsó tétet is kipipált a gondolatba az ellenőrző listán. Letette a papírokat, és beleszólt a mikrofonba. Felszálló helyzetet elfoglalni! Vörzs látta meg elsőnek a jeepet, amely szélsebesen rohant feléjük a reptéri úton. Megveregette Dennis vállát, és kimutatott. Dennis kinyitotta az oldalsó fülkeablakot, a dzsipp sivítva fékezett előttük. A nyársat nyert, mindig skatujából kihúzott Gregory hadnagy, képén az örök kincstári mosolyjal felszólt. – Parancsnok, várni kell, a cél fölött kilenc borultság, de a felhők feloszolhatnak. Várják készen a további parancsot? – Meddig várjunk? – kérdezte Dennis. – Elfelejtették közölni velem, – válaszolta Gregory, és már söpört is a következő géphez. Denis megnyomta a gége mikrofongombját. – Fiúk! halasztották az indulást, tudatta a személyzettel. A célpontot felhők fedik, kész kell várakozni. Danny mondja meg a többieknek. Clay, Rascal, Eugene és Jack nem voltak rákapcsolva az egymás köztire, mivel felszállás alatt a repülőgép legbiztonságosabb pontján a rágyós fülkébe kellett tartózkodniuk. Danny megmondta a négy lövésznek mi újság. Felhőt akarja a célpontot, várunk, egy percig egyikük sem szólt. Az igazság az, hogy nem tudták eldönteni, örüljenek-e vagy bosszankodjanak. Egyiküknek se akaródzott neki vágni Brémának, hogy 270 vadászgépet és 200 légvédelmi ütek növedékeit zúzítsák magukra. Másrészt azért a gondolatése igazán lelkesedtek, hogy itt ücsörögnek tétlenül naposszat. Jó néhány ilyen nap volt már mögöttük. – Snafu szólalt meg Raszka azután. – Sokallom, nagyon! – Kezdte részletezni a rövidítés Jack, mire Clay, Eugene és Danny kórusba vágta rá jól ismert folytatást. A faszommal ungorkodjanak. Alig, hogy meghallotta várniükkel, Phil rögtön tudta, mit fog ő csinálni. Alszik. Ha legalább egy órát vagy másfelet hunyhat, <gül> minden rendben lesz. Bekapta a fejhallgatót meg a gégemikrofont, és letette az asztalára. Pár lépéssel ott volt az előső ajtónál. Felrámtotta, lelépett a betonra. Milyet lélegzett a friss, jószagú levegőből. A bázis mögötti réten egy paraszt a füvet kaszálta. <gül> Micsoda illat! <gül> és hét ágra süt a nap. Fél átbújt a gép hasa alatt, és felmászott a bal szányra. Kibújt az eltőernyő hevederekből, lerakta az ernyőt. Roskadozott a kimerültségtől. Végig heveredett a szárnyon. A feje még rá se bukott az ernyőre, már aludt is.